Днес ще говорим за трима българи. Двамата са известни, единия почти неизвестен. Първия и третия Стоян Михайловски първата лекция, третия Николай Райнов и втория почти неизвестен Александър Кръсников. Това са търсачи на истината, самобитни по своямо и затова реших да ви говоря за тях. Следваща лекция е на 1 юли. Започвам с Стоян Михайловски. Роден е 1856-та град Елена. Това е писател размерник. Неодобрен и от политици и от християни. Това е политик но странен политик политик със силен стремеж към духовност което веднага означава че си е объркал пътя щом е влязъл в политиката казва диви зверове бродят в нашата политика същевременно той е поет и философ има много ценни прозрения още от малък се вижда неговата различност Например, той дарява смъртта с поезия и остава неразбран. Изпадал е често в религиозен екстаз. носил е в себе си гореща вяра, която му е давала вдъхновение. Чрез тази вяра той се е докоснал до някои вечни истини. Не само отстранен, не само странен, но дори често изглеждал неадекватен и нелогичен. Но и стила му е такъв, разхвърлян, бунтовен дух, подобен на учелник, носещ в себе си нещо мълниеносно и неукротимо. Поради силно буйстващия огън в себе си, той е стигнал, както казах, до много хубави прозрения. Казва, целият ми живот се състои от тържество. Възроди ме той, което ме разби. Моята самотност е пълна с чист възторг. Този свят е някакво си тясно кътче. Сърцето ми е книга, в един екземпляр. И така, Стоян Михайловски какво ни казва той? Вдъхновението до край е победителя на всяка смърт. Въоръжен ли си търпение, разширяваш гледището си? Насъдиш ли в сърцето си симпатия, насаждаш в ума си могъщество. За да можеш да движиш словото си, трябва да бъдеш един силен дух. Съвестта говори, хитрината шепне, а самолюбието кряска. Без добродетел няма свобода, Любовта към Бога е върховен дълг. Любовта към Бога е условие за духовен възход. Богопознанието не е игродумство, не е игра на думи. Над множеството причини има една първопричина – Ние откриваме Бога навсякъде, когато знаем да се взираме в сърцето на нещата. Истинската обетова на земя, тя е земята на любовта. Ние наричаме страданието зло, но в Божията правда страданието е опътване. Бог позволява на човека да се въздигне до безкрая, но не чрез своя разсъдък, а чрез своята любов. Човеците са променливи, защото са напредничави, търсят нещо друго. Тъмен е, тъмен е света само за оня, който носи тъмнина в себе си. Мъката усъвършенствува човека. Тя е творителка на нови човешки същества. Страданието заслужава да бъде назовано заболено благословение. Направи себе си достоен за закрилата на Бога. Никакви земни награди не струват толкова, колкото блаженната усмивка по време на смъртта. Само твоята преданост към Бога ще ти обясни вечността. Човек отнася със себе си само своето пожертвование.